Виглядав таким гострим, щоб об його краї можна було порізатись, а дорогі шкіряні черевики на терці блищали так, що в них можна було побачити плямочку на підборідді. На ньому не було корони. За знак королівської влади йому, мабуть, правила защіпка на краватці. Золота планка без будь-яких візерунків дуже проста. І усміх.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 Порівняно зі своїм підкреслено офіційним директором, Ромко виглядав як вуличний гітарист. Потерті блакитні джинси, темно-сірий светр. Глана відразу пізнала ручне в'язання і задалась питанням, а хто ж його сплів? На ногах якісь старі кросівки. Темно-каштанове шовковисте волосся Ромка помітно покоротшало і сягало вже не плечей, а підборіддя. Та темно-сірі очі залишались звично спостережливими і яхидними І розумними цього не відняти. Обоє вмостилися поруч із паном Стояном на чолі так званого директорського столу. Дістали звідкись, чи не з кишень, бо ніяких папок Світлана у них не помітила, папери і діловито зашароділи ними, слухаючи пояснення пана Стояна. Лана пояснень не слухала. Вона взагалі нічого не чула. Їй наше вухо заклало. Затезір працював, як годиться, бо вона в усі очі вирячилась на Олесі. Вона в буквальному значенні цих слів не могла відірвати від нього погляд. І менеджери, помітивши цю її нічим неприкриту зацікавленість, штовхали одне одного ліктями і огидно хихотіли. А Грицько ще й озвався, не дуже притишуючи голос, із тонким розрахунком на те, що його мова дійде до львівських партнерів, але буде сприйнята як перешіптування із сусідом, і тому добре виховання не дасть їм нічого відповісти. Погляньте-но, наша свята вже так зголодніла, що на мужиків ось-ось кидатися почне. Олесь дійсно нічого не відповів, він просто знищив грецька поглядом, і насмішковато здійнявши брови, шепнув щось Романові. Той в свою чергу подивився на Григорія ніжно і замріяно, як мисливець, що скучив за полюванням, і, йдучи лісом із рушницею, уздрів раптом жадану здобич прямо у себе під носом. «А чи не ви це?» Глибокий гортаний голос Романа не змінився так само, як і його зовнішність. «Той самий пан Григорій Горбань який відмовився надати керівництву галич медсвіту за документовані результати клінічних випробувань нового антибіотика, мотивуючи це тим, що, як же то ви сказали, придурюючись, що забув, замислився радник, тобто комерційний директор, бо Світлана і на мить не повірила, що він здатен хоч щось забути. О, так ви сказали, що не хочете ритися в папках шукаючи для нас оригінали документів, і щоб ми, як нам треба, приїхали і подивились самі, на папери, зі Львова. Факс ви знайшли дарма, я так це зрозумів. От ви вже на клієнтів точно не кидаєтесь. Шануєте свою цноту, пане Григорію. У пана стояна вигляд став такий, ніби його облили холодною водою а Грицько зіщулився, не мов шкодливе кошеня, котрого носом натикали у власне жлайно. Що ж, деякою мірою так воно і було, бо працювати після цього виступу Романа у Київлік препараті Грицьку лишалось недовго, рівно до кінця наради. Чого Василь Петрович не прощав ніколи і ні за яких умов, так це відвертого нехтування правилами вічливості нехлюйського ставлення до своїх обов'язків і дій, наслідки яких ставлять під загрозу благополуччя всієї фірми. А зрив переговорів із Галич Медсвітом був би саме таким незворотним наслідком. Григорій, побілівши, мов широка смуга на його костюмі, судомно засмикав викривленим ротом, проте нічого не сказав. Копання ями ближньому своєму скінчилось, так як завжди, рано чи пізно, кінчаються ці земляні роботи. Його присипало землею, а над головою він же чув тужливі звуки реквіму. Його ховали. Розправившись із Григорієм, Роман повернувся до Василя Петровича, який був попелясто сірим від усього щойно почутого і додавши у свій голос ще трохи оксамиту, «Увага! Справжнє диво! Оксамит дозовано!» Проникливо попрохав, інтонаційно забарвляючи звертання так, що вони і звучали з великої літери. «Прошу вас, не думайте, що негідна поведінка вашого підлеглого відіб'ється якось на нашій подальшій співпраці».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 все владнається до обопільного задоволення Якби не Лана і не її марний візит до Львова Розшифрував цю відшливо подану дипломатичну ноту Кмітливий пан Стоян Чхати ми б хотіли на вас Із вашими ліками та невротичними співробітниками Пощастило вам, що дівчане застало директора Просто таки поталанило Коли концертне замовлення було закінчено